Sartzea ere, aekan, nola ez? Eta horrena ipatzeko gurekin hintzuliden kotinatzailea, egunon? Egunon. Zertan da hor, Sartzea, aekan, izen emate eta analiziste kurtsokas diarendik ez? E, kurtsuak urrean iruan hasiko ditugu eta orain justu izen ematetan e, sartzen gira amabitiko goita irura irailaren amabitiko goita irura izen ematen garaia da par e, barruzkal bai, herriko hogei herrietan endaiatik e, maulera e, bai, izen emateko kera izanen da gau eskoletan eta hori, ba, orain izen emateak eta ea aurten ere noran imatzen den Euskara ikastera. Ba, Gauden zu, hemen naekan formula ezberdinak proposetan dituzue, elduendako zin dira formula ezberdin horiek lanarekin ere olotura duzu. Ba, hori da, molenik eta bein gau eskolak ditugu, dira gure formula tradizionala, moment, mo, modu batean arraiteko eta izen emateak momentu hauetan eortarako ditugu. Gero, badugu beste formula bat sei hiilaetekoa dena intentziboa aztelenetik osstiralera etortzen dira ikasleak eta hor ba, sei hilabetean hasiera maila batetik be bat maila batera ikasten dute e, euskaraz. Beraz hainitz haitza eta hainzinatzen ain, den formula bata eta Eta gero badugu e, lanean ari dirin entzat, eta ba, denbora bera ez dutenak e, ba, libratzeko, e, lanean zerbitzu bat euskaraz e, eman nahi dutenak, edo euskara ikasi behar dutenak lan egiteko hortzain eta bezala. Eta e, horien zaz, ba, badugu beste formula bat, e, hilabetean hainbeste e, ba, horrein egiten dituzte, ikastaldiak ere badituzte, eta hori dapiskabat lanarekin bat egiteko beste formula bat. Dene kongi funtzionatzen dute, bakoitza bere garaian, ba, edo bere jendearen beharren arabera, e akomoda txandiren formulak dira eta gero baditugu barkatu ikastaldiak eure pelen egin du gobernategia hoiek orain txikukatu berri ditugu azparnen ere, biarritzen ere eta gero orain otsailan hasiko ditugu berriz hoiek eta hoiek oso lagungarriak izaten dira ba gau eskuletan eta euskara pixka bat dutenentzat ba aintzinera egiteko ba epe laburrean peraz hor, bat deneren beharrei erantzuteko baditugu olako formula desberdinak eta joan den urtean bagutsi gora bera ikastaldiak kontatuz, milasei ba, egun bat ikasledo izan ditugu eta espero dugu aurten ere baolako zerbait lortzea. Zama hori egonkortzen da, garatzen da urteetan zer, edo? E, aski egonkorra izan da azken urteetan, orain seila beteko intentsiboetkin eta aldatzen ari da, eta gero eta zenbaki handiagoa ditugu, eta ikastaldiak ere baino beteagoak izan ditugu aurten, e, gian da Covid garaian jendeak denbora hartu zuela, zeren guk so, santza izan genuen bakurtuak segitu ahalizateko eta jendeak hor ba etzuelako beste zereginik edo komertzioak itxiak zirelako e, ba izan dut izan zuten aukera ba, euskara ikasteko. Eta badirudi ba, ba e, ikastaldiak bezalako e, zerbitzuek e, ba bere beraien arrakasta dutela. Gerta gustuko utza jende genera, Barnatietan eduketaroetan Talde bat sortzen da, giro bat sortzen da, eski dena? Bai, oso berezia izaten da, eta bereziki gure pelekoa hor izaten dira bi hastez denbora osoz, salbo haste buruan. Eta hor giroa, giroa sortzen da, baina giroaz aparte ere Euskara praktikatzeko e, modua initz badira klasetik kanpo eta hor, hor da intzinatzen jendea geien, geienik aplikatzen aldugularik klasean ikasten duguna gero eta elkar bizitzen bizitzan erabiltzen aldugurarik e, hori da hori da orain arte faltan bozta izan dena bereziki Covid garaionekin mm. eta e, hor bai giroa euskal mundua deskubritzen dute batzuk eta eta ola intzinatzen dira etik eta ba ben perfil beresidik lodi denen artean zer dira? denetik izaten da e, badugu jendea erretretan sartzen dena eta denbora dutenak euskara ikasteko eta ba, euskara ikasi nahi dutenak badugu jendea lanerako euskara behar dutenak eta dei hoiek gero eta gehiago dira ere euskara ikasi berdon dire lanerako nola zer zer zer, zer zerbitzu dituzue eta gero bada jendea ba, euskaraz ba, bertakoak direnak gurasoek edo aitatzamatiek ba erakutsi ez dieten ak eta eta ba, ba, euskara ikasi nahi dutenak beraiek beste hainitzzek aurrak ikastolan edo elebiduen esartzen dituzte eta hoiek ere ba, euskara ikasi nahi dute beraien aurrekin ere euskaraz egin alizateko. Baganduzu zen emateakak dira zodat desmartzak. Gau eskolara aurbildu eta horre izen emateak eginen dira. Gau eskola bakoitzak bere permanentziak ditu. ez dira egunero irikiak orain guzietan Eh, beraz eh, ba deitu edo herri 0 e, bos bederatzi, 2-bos, bederatzi zenbakira eta mango dizuegu e, permanentzien orduak, emango dizkizuegu edo bestela, baldin baduzuega eskolako zenbakia dituzu zenki eta informazioa emango dizuete. Berbea, informazio praktiko bat ere, e, presioarena, berbea? Urteak, e, irureun eta laro gaita sortzi euro balio ditu e, ba, presio gorenean, e, formulades berdina dira, horren enan arabera hori xai horreneko kurtsu batentza entzada eta gerokide karta ere pagatzen da berro goi euro. Beraz, ezain nitz e urtea ateratzen 2 2 3 euroan e, orena izatenda du kurtsoa mm. beraz esa esa gar ere e, e, aekan badugu politika bat alik eta merken egiteko kurtsuak baina moberak eta elangilak ere pagatu behar ditugu, beraz horre oreka bat atxeman berdugu. Badira finantzamenduak akitainiak baitu finantzamendu batzuk, e, joan den urtean CPFak desblokatzeko aukera izan genuen aurten hori blokatua dugu momentuz e, baina badira finantzamendu batzuk eta gero polanpluarekin ere e, ikasle batzuek baituzte hor laguntza batzuk. Eta horrean aekak sartzak lelo berezi batekin. E, aurten Euskara ikasteko bide lagun onena joan den urtean antzeko bat izan genuen, eta aurten ere irakaslea ardatz bezala hartuz, mm. E, erakaslea bide lagun izan ez, ikasleke, modo, Euskara ikasteko bide lagun honena irakaslea da, eta gero ikastgelako e, giro hori, eta horregatik ikusiko duzue gure afitxetan, e, orako bizikleta doble bat, edo zide karroietako bat e, horre erakaslea eta ikaslea ditugu, eta hori da dapxika bat haikako e, ba, filosofia baizla duen e, irudiarra nuke. Bukatzeko, e, zen batera kasitu zu hemena ekani plaza maxik bera hori e, aldatzen da urte zu urte e, izen ematen arabera joan den e, joan den urtean 72 erakaslei edo horratara 72 ginen e, eta hori ba aski zenbakiei potoloa da <laughs> dukatzeko, ez, zineuke, edek, bati, ea, nahi, ez e, zarengo zinok dudan den bati ean aekan txartu ez zarengo zinok animatzeko, egia da e, orenak, bo sei oreneko kurtsuak izate, izaten dira hastean e, baina horrek e, laguntzen du Euskara ikasten eta hori da, aekan e, frogatu duguna behar dugula minimoetan e, Euskara ikasial izateko beraz animatu, giroa ona da aurten gainera animazioak izateko aukera izanen dugu, aur, orain arteko bidarekin, e, ba, kurtsuak egiten genituen, baina gero ondoko animazio gu bertan bera utzi bar genituen, mm. eta urten e, praktikarako edo mintza praktikarako e, aukera hondiagoak izanen dira beraz animatu eta saiatu euskara ikasten. Intzuri den milesker? Milesker zueri.